اریاص صالحین حدیث نمبر 1485 سو سوار لسوا پنجاتیا نمبر حدیث کتاب الدعوات په دغه لاله شو غره خاصه زنه په دغه پځیږي په دغه لاله شي وعن بی حریرہ الله اللہ تعالی عنو قرابو حریرہ اکانو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقولو چویوی اللہم انی اعوذ بکا من الجو اے اللہ زپناوارم پتا سرد لوگنا فائنو بیس زجیر می بی شکا دا لوگا چدا دا دیر بد مل گرے دا دیر خراب مل بد دے دیکھا چہ سڑے ہوگی نو نبیاکس ماکسم دا دے لوگ دا وجہ نگناہونا کئی آو دو گناہونا سبب جوڑی گیم دا دے لوگ والے واعوذ بکا من الخیانت لیکن سبا خلقو گی شرے دے چمنگائی راش نو خلق دوکے کئی دلکے کئی اغلاقان شکے کئی نا دا خبر غلطا رہ پا غلق سیز پر پلی سب سبر کئی و اعوذ بك او پناوارم پتا سرا من الخيانه د خيانتنا ولئنها بشكدا خيانت بيثل بتانا زکچ دا دیر بدادت ته دا دیر خراب عادت ته دا ګیډ ها بتانا د بطن ګیډ اوم دا خیانت د ګیډ نه زړه نه روزو دا روز کار کوم دا خيانت کوم لگا نو دیر احتیاط پا کاری دا دین ناکاره خسلت تیر ناکار خویده رواه ابو داود بیسنا دین صحیح وان علی رضی الله تعالیٰ نو ان مکاتبا جاو بیشک یو مکاتب را غی علی رضی اللہ عنہ تا فقالوی انی عجستو ان کتابی کتابتی زعجز ما دا کتابت زمانا زاجز ما دا جزما د کتاب نه دغه قځې نه چې لا زمه شوی په مابانې د کتابت پهجربانې ما کتابت کړی او مالی کل کی خو زغ نه اوسا جزمه پایینې زما ام دا دوکان نوقالوي حتیې د جلان هو اللهاللی موقع کللیماتتنین آیا زه نخیم تا ته یوڅو کلیمې اګوره پهېبالې عملوکهه دالچه شوکی اور داکه شووغه غلغه غانی شووغه زاو په دې مور شمنه 19م تباکی حضرت علی رضی الله عنه هغه سړی ته وې الله او علمک کلماتن آیا زنغه تا تات یو شو کلمی علمني عن رسول الله صلی الله علیه وسلم شهود دی ما ته کلمی نبی علیہ السلام پخپلا لو كان عليك مثل جبلينن ادى الله عنك کچرتوی په تابانه پشانت دغړو نو قرضہ نو ادا بکې ا قرضې له اے ک په تابانه دغړو نو نه قرضې وی الیا با قرض استانا ادا کی قل وا اکل میداري اللهم اكفني بهلالک عن حرامک واغنی نی بے فضل کا امن سوا پد استاسی اللهم اغفنی یا اللہ ہات کافی ش مال را په حلال رزق باندې ان حرام کا جزان بچ کم د حرام مستانا الا مال د حلال کفایتو کا جز پر د حرام نبت شما من گمو الا مل د حلال روزی نصیب کا د حرام ننب ساته واغننی بی فضلک ممن سواک اپ خپل فضل می دخل گناہ بے پرواکا واغننی او بے پرواکا مال را خپل فضل بانیدا سنا سواکا چه سوا, سوا دی نور خلکو چه زما اور ته ساحت نه یل ماده سے بے پرواکا واغننی بے پرواکا مال را پخپل فضل باندې داغه مخلوقنا سیواګه چې سیواسته باندې چې چاته لاسونو نسمنور مخلوق تا دا دعا وا جلان وي نو پدې دوا با الله ستا قرضې ختمي کیخه ايوا غبل دعا د قرضې ختمې جو اسابې راغلې نو بي عليه سلام تهي حضرت پما باندې دې قرضه دا نو نبي عليه السلام متداعا دعا خی اللهم اني اعوذ بك من الهم وَعَوْزُ بِكَ مِنَ الْعَزِّ وَالْكَسْلُ وَعَوْزُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْكَسْلُ وَعَوْزُ بِكَ مِنَ غَلَبَتِ الدِّينِ وَقَارِ الرِّجَالِ وَعَنِ عمران امن الحسین رضی اللہ تعالی عنو عَنَّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بان حَوَ عَلَّمَا مَرِ خَرَبَئِن نبی علی السلام خود لوغه خپل له حسین تا کلمت ته یا یدعوا بیا دعا و او تا پاو دو کلمو باندې دا اللهم علمنی رشدی و از من شر النفس یا الله الہمنی یا الله ها متا الهامک د سیلاره یعنی الہمنی اوه یا متا سیلار زمان الله ما په سیلار باندې روان کا واې منی شرې نفسې او محفوظ کې مع را د شر د خپل نفس نه الله دشن نهې بچ سا دکروا او ترمی وقال حدیث حسن س حساننو بل فضلله عب سې بدل مطریب جللهو قاله او ق معدهله پې غمبره الله مننی ش او خیاماتته او له منې علینی علمني اوی ما اذا لا پیغمبر علمني شيوه حیات یوشع اساله الله تعالی جز سوال کوم دا غی شی د الله تعالی ماتا سے نا ما صدا صداسه کلمات او شیزو غاج جز سوال کوم الله نا قال لینو بما تا نووی انه قالو نبی علیہ السلام صلی الله علیه و سوال کوا د الله نه د مافی عافیا دا مافی ما سوال کوا فما کستو ایام نو ما وخت رکو صدزه بیا رالم ز بیا میوې د الله پیغمبر علمني شیان او قیامت یو شی سوال کوم پای شی د الله تعالی نه قال لینی ما یا عباس یا رسول الله ادا پیغمبر تر رسول الله عافیا سوال کو دا علا نه د معافي د عافیت د سیاحت په دنیا کې د روغوالي د بیمارونو د تکالیفونو د مشقاتونو په دنیا کې او پاک رب کې د عذابونو د ګناهونو د معافي ګره دنیا کې چسړي بیمار شي لولوي اثر پر عبادت راځي کنه یو سره تکلیف کې شي لکه فالج وي پی کار پری دي کار پری دي کار پری دي یا بيماري راشي نور مسائل نو په دې م سہو کې مبتلا شي یا دنیا کې په مهنتونو تکالیف او سره مبتلا شي نو داغه نه په دین کې کمی کمې راځي نو د دې وجې نا دا سوال کوي د الله نه عافیه په دنیا ما ماته سلامت والے ماته روغ والے د بيمارونو د تکالیفونه الله مالا صحت راکا او پاهرتکه اغا معفي د گناهونو زم اوکا خلاصې ماته د جهنم د عذاب نه راکا نو دا د دعا د عافیا شدا دا, دا, دا دنیا او د اخر خیرونو ټول دې جمع کړي دي او سوره ال عمران کې مرضی فمن زه جهان النار وعد خلل جنہ فقط فاس وان شارب نحو شب قال او قلت ما لم سلم رضی الله تعالی عنہ یا اُم المؤمنین ا اُم المؤمنین ما کان اکثر دعاء رسول الله صلی الله علیه وسلم سو زیاد دعا د نبی علی صلوات و سلام کله چې او به ستا را تاسو سره به کلو نو زیاد ته دعا وکم ویلا قال اُم سلمی وی کان اکثر دعای او اکثر د دع نبي عليه السلام چې وی بیا مقلب القلوب اے الون کی دزرونو سب القلب علی دینکا مضبوط کا ازماله په خپل دین باندې اے ال ازماله په خپل مضبوط کا دا دعاو ډیره وله ویلا مقلب القلوب سب القلب علی دین اے الون کی دزرونو مضبوط کا ازل زما په خپل دین روواوتر میری وهقالله حديسون حسسنون وعن در دا رځ الله او تالانو قالله او ی قالوي د رسول الله صله وسلم لوسلم من دوایید د دووا د دا السلام اسلام نه شوي الله هم اني س الوکه حکه یا الله ضمی نه کوم یا الله د سوال کومستانه د وحببه او د میداره چا چې من کوي تا سره الله د سوال کوم چستا می نظما نصب شي او د خلکو چې می کوې تا سره جعد ما ملکتیا نصب شي او عمل دغاه چې نسیږي ماته می نستا پارې داسې عمل ما ته ننسب کا چې دغې عمل پهوجه ما تستا من را رسیږي الله هم جل حب کا ح اللي یا من نفزی واري و من معوار یا الله اوگر زوا من استا ا مینا من استا د رخوا خما تا الله استا مینا فما دور غالیب کید خپل منی دن نفسنا او د منی د خپل اهلنا او د منی د او یخنا یخ یبو د میو نعمت تیغا و منل ما ان ما د رخوس نه غره او یخ یبو عذاب ده تکلیف یا دغه چې یخ یبو د اوسکه تیار زو کام نه مړ کرونا دا بیا رواؤ ترمیر وقال حدیث حسن وعنانس رضی اللہ تعالیٰ نو قالا ویقال ویلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیزو بیعزل جلال والاکرام تا سوک علیزو لازم کئی په دعا گانو که دا دعا یعزل جلال والاکرام علیزو لازم کئی زیاد کئ پخپل وینا غانونکه د یازل جلال و الکرام دا او ترمذی و رواه نصائی و کومرامین نواد قال یازل جلال و الکرام دې اټه د خستوږي فضا حزمن چې لاسی بابا الله دې ول صحت ورکي حدا اټه د خوږي فخل کو تخای او خوږي فم دا زکه چې په دې حدیث کې د دیر ډیر زیات محدثین بیان کړي جلال د لالويواله اکرام د ل عزت مندي چې کله د لالويواله دی, دی, دی اومانه او د ل عزت مندي دی, دی اومانه لا بیا د الله نه سوال کوو او الله به ستاسو اغانې قبلې حدیث صحیح اسناد والے الزو بکسر اللام او تشدید الوال مجما الزموا هذه الدعاء واكثروا منها لازم عقیدې دعاولره از یاد دا دعا بو مشکلات دي تکلیف دي نوزل زل دعا دوره کا حاجت موږ کو لازمي حاجت پورا کا وا نبی ماما قال دا رسول الله صلى الله عليه وسلم په دعا ان کثیر دعا کو نبی عليه السلام دعا دے را موږ به یاد اور دغه نه سشه نووي موږ الله پیغمبره ته دعا کې دعا دے را خو موږ نه یاد اور دغه نه سشه موږ یادې قال <سؤال> النبي عليه السلام ادل لكم على ما يجمع ذلك كله ایا زه خو دنه کوم تاسو ته په اګه جمع کيده ټول شي دا سه دعا ته موږ دا ټول دعاګان پکې شامل دي تقولوا اے الله وا يا اللهم من خير ما سالک الا سوال کوم د غوړو والدینو دا رسو سره علاقه من هو چې سوال کوي ستان داینه پیغمبر سره ستاسو پیغمبر دايبه بارکه سوال کړي چې موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه واعوذ بکا من شر مستعذ منو نبیه کا محمد صلی الله علیه وسلم ا په ناوارم پتا سره د شر داینه چې پناوته داینه پیغمبر سره محمد صلی الله علیه وسلم وانتل مستعان وعلیک البلا ولا حول ولا قوه الا بالله ذاكرين مبا ذا حديث بشغودي سي اپڈیٹ زیاتوي دواغان وک وانت المستان اوت ایمداد ان دې زم ما وعليك خاص بالطابعني رسولي عليك البلاء تم استعان الله امداد وخت لريش استانا ولا حول نشتر اولادل دو ګونا نانو سي طاقت پني کو په توفيق ده روعه تنبیه <رواحوالتنمیدی> وکاله حدیث حسن وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال او یکان من دعاء رسول الله او د دعاء د پیغمبر د الله نه دا, دا اللهم انی اسالک موجبات رحمت یا الله ز سوال کوم ثانا چا واجبون کی د رحمت ستا دا س دعاګان د نغوارم چا رحمت واجبې نیک اعمال ل پنی کو اعمال بانه ستا رحمت واجبېګي وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شِئِئِن وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ او یا اللہ زی سوال کمستانا د هغه واجبون کی دا غسی زنو چه مافی که استا واجبون کی د مافی استا چه آغا سو کوئی نتاو تا مافی که وَسَّلَامَتَ مِنْ كُلِّ اسْمِن او زی سوال کمستانا د سلامتیا ده هر یو گنا چا اللہ ما ده هر گنا سالم و بساتا بس والغنیمت من کل بیغن او د غنیمت د هر یو هنے کئینا چا اللہ ما لنیکی ده غنیمت ده اول والفوز بالجنہ والنجاد من النار کامیابی په جنت بانی او خلاسی ده جہنم دو اونا رواه الحاکم ابو الله وقال حدیث صحیح و لا شرط موسیق مشکاد جلدی اول